La nostra entrada al món laboral ha coincidit amb la fi abrupta d'un llarg cicle de prosperitat econòmica. Després d'estudiar durant 5, 6 i 7 anys, descobrim que els nostres títols, el nostre coneixement, tot el temps que hem invertit dins les aules i davant les pantalles d'ordinador, no ens serveix absolutament per res. Som una generació que ha crescut rodejada d'opulència i que ara ha de recollir les deixalles de la gran festa dels últims 15 anys la festa del crèdit fàcil i el consum disbauixat. El Jordi, la Glòria, el Vicent, el Martín, la Míria, el Màximo, la Sara... La llista és gairebé infinita. Som els joves que hem arribat tard, aquells que s'han trobat amb la parada tancada. Tots ens trobem en situacions similars. A l'atur, fem feines absurdes i mal pagades, sobrevivint amb beques que amb prou feines se'n serveixen per pagar el lloguer. Som una generació perduda, malaguanyada. Al front hi duem la marca del parent nadascensís. Ens trobem vora la trentena i tenim ben poques expectatives de futur. Quan el país s'aconsegueixi recuperar-se de la desfeta econòmica, si és que això mai succeeix i no caiem en una espiral deflacionista, cosa d'altra banda gens improbable, nosaltres haurem arribat als 40 anys i llavors ja serà massa tard per trobar una feina mitjanament qualificada. Ens sentirem vençuts, defraudats, ressentits i el mercat laboral preferirà engolir carn més fresca, joves que encara no hagin perdut l'esperança en aquest país. Els nostres hàbits i els nostres gustos estan determinats per aquesta relació tràgica amb el mercat laboral. Hem desenvolupat una mentalitat estalviadora, com la de fa mig segle, si fa o no fa. Gastem poc i aprofitem tot el que ens cau a les mans, Busquem les oportunitats, les rebaixes, els productes d'educació i les gangues de segona mà. Amb el temps hem après a gastar poc i a viure amb el que és imprescindible. Nosaltres no llancem res perquè coneixem el valor de cada cosa. No tenim cases, ni cotxes, ni apartaments a la platja. No fem grans viatges, ni mengem en restaurants de luxe. Quan podem, quan ens deixen, treballem molt i cobrem poc. Som l'exèrcit de reserva, la multitud que espera silenciosa que li arribi el seu moment. Per sort, tenim ambicions modestes i gustos barats, sabem divertir-nos amb qualsevol cosa i som capaços de convertir la quotidianitat en un petit ritual ple de deliciosos matisos, ens satisfan en els pleis ínfims, tot allò que la vida ostentosa considera ridícul i sense sentit. De tant en tant, ens agrada explorar el terreny intentador que s'estén més enllà de la legalitat. Pirategem música, pel·lícules, llibres, consumint substàncies psicotròpiques i duem a terme petits fraus que, de tant insignificants, gairebé resulten còmics. Mai no ens sentim culpables dels nostres actes, perquè sabem que el poder s'ha fet la llei a mida i que els autèntics delinqüents sempre actuen amb impunitat. El nostre únic orgull, allò que ens permet plantar cara i aixecar la veu, és el nostre saber. Tots hem estudiat, tots hem llegit i ens hem informat. Sabem que el nostre destí no és un fracàs personal, sinó el fracàs de tot un sistema, la derrota de l'utopia liberal. Nosaltres som els fills de la disbauxa, de la coobdícia, de l'afany il·limitat de lucre sobre les nostres espatlles i duem el pes d'una gran injustícia, perquè haurem de pagar amb la nostra joventut els pecats que d'altres s'han comès. Que ningú es pensi, que ningú es pensi, que acceptarem dócilment aquesta condena. Va subir la marea, y se lo va a llevar todo, no veas si noto las fuerzas. Un... Señoras y señores, esto es La Fleca. Muy buen día a todos. Hoy al día Barcelona, capital y por que sembla a gran parte de Cataluña, es fortaleza plujós, actualment aquí a, des d'on estem amatent, al barri del Turó de la Peira, cau una cortina d'aigua impressionant que fins i tot aquí a l'estudi de Ràdio RSK se'ns està, se està colant una mica d'aigua. A veure si no acabarem tots aquí electrocutats. Parlant d'aigua, eh, ja sabreu tots vosaltres que, que bé, tenim, tenim males notícies de l'altra banda del món. Eh, el Japó ha estat eh, sacsejat brutalment pel que es veu un terratrèmol al cinquè de, de, de, de potència eh, des de que es poden mesurar eh, les magnituds dels terratrèmols i bé, ha estat, hem pogut veure imatges... Eh, dantesques, eh, monstruoses, de, de gairebé pel·lícules de Hollywood, de com l'aigua engoleix terra i més terra i més terra, i falten metres i quilòmetres de terra per satisfer aquesta fam aquàtica en forma de tsunami. En tot cas, eh, en fi, eh, nosaltres mirarem de, de mm, solidaritzar-nos, mirarem no, de fet ens solidaritzem amb amb el poble japonès, la costa del Pacífic ha estat la més afectada de, del país del sol naixent, i bé, eh, aquí comença la fleca, no estem gaire de bon humor, eh, no sé jo si és el dia o si és que les coses pinten bastos i no hi podem fer res o no s'han sacut què podem fer. En tot cas, aquí al for de la Fleca mirarem de repartir pa i pastissos i magdalenes i brioixos per mirar de tirar coll avall eh, aquestes notícies que ens, estan, que ens estan fent saltar per, per l'aire. Doncs l'alegria i les ganes del bon viure. Per cert, eh, avui hem obert el... el el programa, hem obert el forn amb un pa amb un bon pa, pa de qualitat pa fet a Girona eh, que el company de el Pau, el Pau no sé si di el nom, però bé eh, l'autor del blog eh, l'ull viu tot seguit, lull viu ens ha cedit perquè vam considerar que el seu escrit era era molt oportú per emetre'l a, a la fleca. Per tant, quedi reconegut l'agraïment perquè ens hagi cedit uh, les seves paraules per fer-les nostres i compartir-les amb tots vosaltres. Dit això, eh, passen 7 minuts de les 11 del matí, vaig a trucar a la Sònia a veure si, uh, si, uh, si pot posar, a veure si està disponible. Anem a trucar-la. La estem trucant? Ai, ai, ai. Bon dia. Hola, molt bon dia. Molt bon, bon dia. Bon dia, Sònia, com estem? Estem bé. Si sí? Doncs això els hi comentava els el nostres ràdio i euroollents, que una mica fumut, eh? En, en tot plegat. Eh? El panorama no és gaire no és gaire agradable avui uh, louu molt l'aigua sí? Esta... sí plou molt eh, no ens podem queixar perquè com tu ja ben sabràs l'aigua ha estat protagonista a l'altra banda del món uh, en forma de tsunami uh, a conseqüència del devastador del retrèmol que ha patit el poble japonès. Sí, i tant. I per això deia que, que estem una mica cardats. No sé jo com, com... Sí, no sé si has comentat, però també hi ha risc de, de, de desgràcia nuclear, també. Sí, sí. Uh, de fet, uh, l'alarma ja, ja està avisada, no? Vull dir, estan en situació d'alarma nuclear, si no m'equivoco. Estan en situació d'alarma nuclear i ja, ja hi han hagut uh, les primeres fuites de material nuclear, la reactivitat estava a mil punts per sobre del que seria normal i ha risc de que es produeixi una, una fusió del reactor, que seria que com que no es pot refredar doncs el reactor es i es produeix un incident similar com el, de, com el de Txernòbil o com el de Harrisburg que són les úniques dues vegades que ha passat amb la fusió del, del reactor, que el, el, el, el reactor es desfà, bàsicament. Bé, confiem, confiem que, que no arribi a passar això que ens comentes, perquè llavors ja sí que seria per, per pixar i no treure gota. Vull dir, sí, eh, després ens diuen que som segures. En fi, um, Sònia, mirem d'aixecar una bon mica... Dia, bon dia. dia! Bon dia, mirem d'aixecar una mica els ànims. Tu com estàs? Quin dia, quin dia fa per Berlín? Ens fa un dia estupendo. Fa un dia estupendo, molt bé. Fa un dia estupendo. Doncs aquí... Sol, el cel clar, blau... Bé. I, i, I uns 15... 12 graus, ara mateix. Doncs aquí no sé quina temperatura fa, però la sensació tèrmica és de fredor, en certa manera, i a més eh, porta plovent tota la nit, que el, també els hi comentava els nostres radioeuroients que, que me, a l'arribar a l'estudi de radioresseca m'he trobat que ens estava entrant aigua que dius, mare meva... Guteres? No, Guteres no, no sé per on està entrant, però però, però m'he trobat allò un, un toll d'aigua força gran i bé, sort que tenim samarretes antigues amb tares i he pogut fer un apanyo perquè quan aixuga, avui... Aixugar una mica. Aixugar una mica perquè quan avui arribi el nostre convidat, els nostres convidats, la gent aprofito per, per anunciar-ho Avui tindrem a la gent de la xarxa d'intercanvi de nous barris que tenen una experiència força xula en quan al intercanvi de coneixement, uh -huh. que ja ens explicaran. Entrarem en detall a partir de les 12. Però clar, calia deixar una mica recollit l'estudi, perquè si no aquesta gent es pensarà que, que, que això no és seriós i no podem donar aquesta imatge, Sònia, no podem donar aquesta imatge. Que no es relisquin. Ah, això mateix. Eh, doncs mira, si et sembla Eh, podem començar amb la secció del pa nostre de cada dia, que avui serà més pa nostre de cada dia, perquè em sembla de bones notícies. Hi ha alguna notícia esperançadora de, en, en, del que t'has preparat? Sí. sí. Bé, m'agrada, m'agrada, m'agrada. Bé, tenim notícies esperançadores. Doncs comencem amb el pa nostre de cada dia. Endavant. El pa nostra de cada dia de cada dia pa nostre de cada dia. Pa nostra de cada dia. amb Sonia Moritz i Joan Pera. Doncs molt bé, doncs bé. Començo, començo jo mateix. Eh... Sí, bueno, m'agradaria interrompir-te perquè... Segons eh, podem llegir aquí en, el, en el, les xarxes socials, eh, em estra... em podem afirmar que hi ha, que Fukushima ja ha patit la, fu la, la fusió nuclear, que és a dir, que el reactor s'ha desfet, és a dir, que ens trobem en, en, en un nou accident del, de, de tamany de Txernòbil. Caram, caram, caram. Eh... Perquè la de Harrisburg, que va ser el 79, només es va um, desfer um, parcialment. I segons aquí ens informa Albert Martínez pel Twitter, um, Fukushima, un, uh, que hi ha més, més mòduls, ha patit una fusió nuclear, una nova Chernobyl. Què diran ara els defensors de les nuclears? Terrible el que està passant. Terrible. Bé... Um... Uh, ens vas interrompent sempre que calgui, d'acord? Uh, si, si se saben més coses al respecte, eh, digueu-ho sense, sense cap tipus de problema. Jo, d'entrada, el, el, el que us volia comentar són petits brioixos, petites magdalenes, però penso que ben sabroses, Uh, M'agrada començar fent una pregunta que respondré al final eh, Quin club de l'Alta Burgesia pateix una crisi de creixement? Quin club de l'Alta Burgesia pateix una crisi de creixement? Aquí ho deixo i després i després anem per saber quins problemes tenen l'Alta la, Burgesia catalana per poder, poder diguem-ne ampliar el seu cercle d'amistats. D'entrada, m'agradaria començar fent un reconeixement de les activitats que s'estan duent pel, pel dia del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. A Nou Barris hem tingut diferents actes. Ahir vaig poder assistir a, a un acte en particular força interessant que es titulava Dones que han fet barri, que era, consistia en una xerrada d'homenatge a Pilar Espunya, Carme Vila, Maria Àngels Ribas, Carme Riaño, dones que han deixat la seva empremta al moviment associatiu de Nou Barris. Van intervenir l'Àngel Alcázar, la Maruja Ruiz eh, i representants de Dona i Presó i de la Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns del Turó de la Peira, el barri des d'on estem emetent per la resta del món. Uh, va ser força interessant, eh, hi ha tota una memòria si no silenciada, una memòria que necessita que algú li dediqui hores i ganes perquè no s'acabi perdent. perquè és eh, en particular el, la transició o en el procés de la segona restauració burbònica eh, van haver-hi tot un ressorgiment del moviment associatiu que ja havia començat a la clandestinitat, però, però que quan es van establir les mínimes condicions democràtiques de les quals ara gaudim, eh, va prendre molta força a l'hora de, de sobretot millorar condicions de vida de barris com, com aquest des d'on nos de, parlem al districte de Nou Barris. Eh, avui, a partir de les 18 hores eh, aquí a, a Can Basté, hi haurà un curtmetratge de dones que consistirà en una selecció de les darreres edicions del Festival Solo per a Cortos, que es celebra anualment a Nou Barris, a l'Ateneu Popular eh, de Nou Barris, i que tindrà com a, com a especificitat doncs, que les dones seran les protagonistes d'aquests curtmetratges. Avui és un dia de pluja si algú es vol animar a apropar-se a Can Basté doncs sabrà que, que podrà gaudir de, de les pinzellades sempre eh, força agudes dels curtmetratges. I després, del 17 al 31 de març... I, escolta, a... i això se'n marca dintre la setmana de la dona treballadora? Sí sí Sí, sí, sí. Se'm 'marca dins d'això sí són els actes que, que s'estan celebrant. El que passa és que clar un dia es queda curtavu no? eh, tal, tal com es va tuitejar des de la fleca tots els dies són 8 de març per tant l'cuses és el 8 de març però, però tot el que sigui tenir, tenir una mica de, de presència eh, per fer actes i buscar excuses per per exemple, promocionar la memòria històrica del barri des d'una perspectiva de gènere, doncs està força bé. Avanti Popolo. Avanti Popolo. Doncs, bé, i per acabar, m'agradaria fer dos punts, i és que del 17 al 31 de març, a Can Bastè, hi haurà l'exposició de fotografies realitzades al taller de fotografia participativa per les dones del grup El nostre espai. Eh, que estarà dirigit per l'Associació Fotogràfica Inèrcia. Eh, la inauguració és el dijous 17 de març a les, 7 hores, bueno, a les 19 hores de, de la tarda. I per acabar, el dimarts 12 d'abril a les 18 hores hi haurà una xerrada sobre dona i, i fibromiàlgia. Eh, xerrada organitzada per les dones de CAF, Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia. Tot això a, a Can Basté. Després, un altre punt. Ara se m'ha apagat la pantalla de l'ordinador. Ara, quan, quan et passi la paraula, miraré d'arreglar-ho. Eh, més ah. coses que us volia comentar, Sònia. Eh, tu saps on jo visc. Sí. Doncs tu saps que al costat, ben a prop, eh, hi ha el taller de bicis. I tant. El taller de bicis, per aquell que no ho sàpiga, és un espai ocupat on, on l'activitat central que es du a terme és una cosa tan subversiva i tan fora de la llei com arreglar bicis. No o ensenyar arreglar bicis, també. No, no, això anava a dir, no és que t'arrequin la bicicleta i entreguin un profit econòmic, perquè llavors estaríem parlant d'una activitat lucrativa. Uh, no, el que, el que hi ha és persones que es dediquen a ensenyar-te a arreglar la teva pròpia bicicleta. Uh, de tal manera que no només eh, pots solucionar problemes, de mobilitat, la teva bicicleta té problemes, no sé, ara no entrarem. Sinó que a més de socialitzar-te amb, amb altra gent que comparteix aquest interès per la, per la bicicleta, doncs aprens, aprens coses, aprens uh -huh. coses. Jo eh, he anat a vegades per arreglar la meva bicicleta, eh, m'han estat ensenyant i el que passa és que jo sóc molt, molt, molt maldestre. M'estan trucant, ho sents, Sònia? sí. La ràdio en directe. La ràdio en directa no és per mi, segurament, perquè jo no espero trucada, serà per altra gent. Ja està, solucionat. Doncs bé, eh, tot això que us parlava del taller de bicis ve, ve a col·leció perquè, perquè el volen desajutjar. Volen desajutjar el taller de bicis que es troba al carrer Joaquim Vail 137 i contra aquesta absurditat s'ha programat un esmorzar solidari el dijous 17 de març a les 9 del matí. Uh, aquest és un projecte veïnal, ho du gent del barri i, i en fi... Eh, jo, jo la veritat trobo, però clar És la meva opinió personal, Sònia, però jo només trobo avantatges. perquè És un solar que portava deu anys eh, sense fer-ne cap ús. Eh, L'estan adequant, li estan, donat, li estan donant una, una finalitat social de promoció de la bicicleta que és fantàstic. Eh, punt de trobada dels joves i dels no tan mm. joves. No sé, eh, és d'aquelles coses que dius, una cosa xula que tenim al barri i i ha, ha més coses xules, eh, però una en particular, una d'elles i, i la volen desallotjar. En fi, per acabar aquesta fornada, eh, hostia, ara ha tornat, ha tornat, la pantalla, molt bé. No, no he tocat res, ja ha tornat sola. Eh, M'agradaria eh, tancar aquest primer capítol del Pa de cada dia comentant que, eh, com ja sabeu, nosaltres ens estem especialitzant a donar notícies, malauradament, sobre el lloguer públic i assequible que, eh, que associacions com, com 500x20 o l'Oficina de Drets Socials els quals vam tenir la setmana passada aquí a l'estudi per explicar-nos la feina la tasca que desenvolupen en el món relacionat amb el món de l'habitatge i del món laboral. Eh, doncs bé, portem ja unes setmanes que estem fent un seguiment de desnonament i, i d'altres activitats. Donc bé el que us volia comentar és que el proper dilluns 14 de març, a les 19 hores, havia la lletana número 57, Uh, hi haurà una trobada al, al lloc de, que pertany a l'intersindical alternativa de Catalunya que és una convocatòria als moviments socials, barris i persones afectades. És una assemblea oberta per mirar de fer sinergia de forces contra les lleis antisocials per unificar criteris, es, respostes i agendes. Uh, tot això ho perquè hi ha al voltant de 50.000 famílies al carrer a Catalunya des del 2008 hi ha més execucions hipotecàries, més lloguers impagats, eh, creix el nombre de pisos buits a, a tot arreu, eh, I bé, com ja, com ja he comentat anteriorment, les amenaces de desnonament a, a les famílies,s doncs, malauradament s'està convertint en una notícia gairebé setmanal. Um, Llavors, eh, totes aquelles persones que estiguin interessades, eh, ja, sé, ja sigui per, per consciència social, perquè consideren que això no, que això no, té, no té cap sentit i que ens estan fotent la vida en l'aire, o, o bé perquè eh, està directament o afectada o coneix algú que ho està, Doncs una bona forma de posar fil a l'agulla és assistir a aquesta assemblea oberta Torno a repetir, el dilluns 14 de març, aquest proper dilluns, a les 19 hores, a via Laietana número 57, el l'IH, l'intersindical alternativa de Catalunya. Molt bé. I, i això, això és tot el que haig de dir ara. No, no vull dir més. Ja heu vist, són petites, petits brioixos, magdalenes eh, i, i cal, moure's, cal moure's, no ens podem quedar aturats. Sonia Tu diràs. fic un làser i agafes el relleu. Vinga. Vinga. Llàser ficat. Uau, Endavant. Aquest, era, aquest era estil Fukushima, no? A veure, tornem-hi. Sí, la veritat és que no, jo, no sé jo si ha estat gaire bona, bona idea aquest, aquest làser. Aquest és xungo. Aquest és xungo. És xungo. Doncs, doncs bé, quan vulguis. Bé, a uh, veure... Uh, abans comentaves de, de si portava alguna cosa positiva o optimista. Sí. Bé, amb les conclusions que les traï, que, que les traï cadascú. Uh, jo us presentaré avui el que està passant a, a Islàndia. D'alguna manera és una cosa bona, però que en sabem molt poc i això potser és una cosa dolenta, però que, que cadascú traï les seves conclusions. Tu què, tu què coneixes d'Islàndia? Bé, uh, poca cosa. Poca cosa, no es coneix? Poca cosa. La Björk és islandesa? La Björk, el Gudjonsen... Gudjonsen, el Bacallà, sí. El Bacallà, el, el... Vol, el volcà aquell de les cendres... Sí, jo la veritat és que no et vull fotre en l'aire tampoc ara la teva notícia perquè, clar, alguna cosa més sé. Per exemple, la revolució islandesa. Aquí ja està, anem Bé. a parlar d'això. Som-hi, som-hi. Uh, la revolució islandesa. Uh, mentre els nostres governs ens, ens, ens intenten convèncer de les retallades socials que són inevitables, hi ha una petita illa europea, Islàndia, a l'Atlàntic, entre Europa, l'Amèrica del Nord i, i Granlàndia, doncs que està des del final del, del, del 2009 en un procés de canvi brutal. Fa poc hem estar llegint la notícia que apareixia en el en el Mediacat, l'Observatori Crític dels Mitjans, i bàsicament la informació que, que, que ara tractarem l'hem treta d'aquí. I diu vindria a dir una cosa com que mentre la majoria de la premsa i de les seccions internacionals dels diaris parlen de, de, de, les, de les revoltes àrabs, que i, bé, i ben bé que fan... I de, però que, per altra banda, doncs eh, passen per a les revoltes o les manifestacions que estan, que estan passant a Europa, no només ara, sinó eh, des de les gregues a les franceses o als joves estudiants italians o anglesos, tenen un doble, un doble, una doble moral molt, molt perversa perquè per una banda es posicionen a favor de les revoltes eh, àrabs, però en canvi criminalitzen les revoltes que passen a, a Europa o als Estats Units, a Wisconsin per exemple, o la silencien bàsicament, una cosa molt, molt forta. I Islàndia no deixa de ser un cas, un cas d'aquesta d'aquesta conjuntura de silenciar les coses o de fer-les invisibles, tot i que certs mitjans alternatius, com seria uh, el Seminari La Directa, uh, Diagonal, Periòdico Diagonal i ara mateix Ràdio RSK i alguns um, blocs d'activistes doncs, han, han estat parlant del tema. La cosa, és, la cosa va així. Islàndia... Um, és convertida des de finals de, del 2008 en, en, un, en, la, en la primera víctima de, de l'enfonsament global de l'economia casino. L'estratègia d'internacionalització interna, agressiva dels, dels bancs islandesos se'n va anar a la merda. I la majoria dels bancs del país van entrar en fallida amb uns deutes superiors als 4.000 milions d'euros. És a dir, una pasta, una pasta i majoritàriament eh, el, els seus clients, que eren anglesos i, i, i holandesos, doncs, eh, són els que, van, els que van patir més. més. El tema és que els, la majoria d'anglesos i holandesos doncs, posaven la pasta allà per, doncs, per evitar doncs, això, fiscalització, tributació... I així, a, a la primera reacció del govern, quan la banca va fer fallida, doncs, va ser la mateixa que la de la resta nacionalitzar les pèrdues, és a dir, comprar eh, el deute, assumir el deute a costa de diner públic i demanar un crèdit al Fons Monetari Internacional a canvi de seguir les seves eh, doctrines i liberalitzar més l'economia del, del, del país. Això, el govern de dretes, que és l'únic que ha conegut Islània des de la independència. No ha tingut mai un govern que sigui d'un altre color, sempre ha sigut de dretes. Uh, doncs, què va passar? Uh, aquesta via es va trobar amb una resposta sense precedents en el país, sense una tradició de mobilitzacions i on l'esquerra no havia guanyat mai les eleccions, com hem dit. La primera ma manifestació que va tindre Islàndia va ser els anys 40 contra la OTAN. I, i la segona el 2008, imagina't. Té sí. un idó. Una balsa d'oli, doncs, això, eh? una... Perdó? Una balsa d'oli, vull dir, sí, conflicte social sí, sí. on? Correcte. Tres, tres, no arriben a, a, a les 500.000 persones, és un país és un país molt petit. Uh, doncs van haver-hi manifestacions massives, casolades, llançaments de verdures a la porta del Parlament, una presa de consciència immediata que va obligar el, el govern a dimitir, um, com dels pocs que ho van fer arreu del món, i es van celebrar doncs, eleccions anticipades. El nou govern, format per socialdemòcrates i ecologistes, estem parlant de... ja arribàvem... i això ja era el, 2000... el 2008, no sé si me'n recordo. Vull comprovar. Dona'm 30 segons. 2008 em sembla que, que és, eh? Sí. Um... No, perdó. El, el govern va dimitir el 2008 i les eleccions es van celebrar el 2009. Uh -huh. A principis de 2009. A final de 2008 va dimitir el govern en bloc a través de les manifestacions de la pressió rebuda per les manifestacions i van, i van, govern, van fer eleccions i, va, i van sorgir un govern de, de col·lisió entre, entre socialdemòcrates i ecologistes, encapçalades per una senyora que es deia, que es diu, de fet, jo, Johanna Sigurdardotir, que continua sent la primera ministra de D'Islàndia, Una senyora um, que també és la primera dona lesbiana que, que és um, cap d'estat, perdó, cap de govern de, del món. Carai, carai. I què va passar després? Doncs van elegir aquesta gent i van començar, van començar a fer una auditoria per, per establir les responsabilitats del desastre i que per ara, doncs, aquesta auditoria, doncs, les primeres coses que va demostrar és que... Um, s'evidenciava un possible abús d'informació privilegiada per part dels principals inversors irlandesos i aquest informe doncs, va descobrir que perso que persones informades havien retirat els seus diners només dies, dies abans de que els bancs fos fessin fallida. A ai, ai, aquí, ai, doncs, va posar ai, un... ai, ai. Perdó? Ai, no, no, estic fent sorolls, tipus ai, ai, ai... Ai ai ai. ai, ai, ai. Bueno, la història aquí, a diferència de, del que potser ha passat a Espanya o als Estats Units, és de, doncs que la majoria dels, dels banquers han, a, a, actualment han estat jutjats i estan a presó i, la, i, la, i molts altres doncs, tenen ordres internacionals de recerca i captura. A més a més, el govern va, va iniciar un referèndum en el qual va preguntar ciutadà, a les seves ciutadanes si havia de pagar el deute amb diners públics. I la gent va votar aclaparadorament, un, un, un, el 93% es va dir que no. És a dir, que els bancs no es van rescatar, com es van fer, per exemple, a Espanya, Gràcia i altres llocs. És impressionant, eh? Impressionant. També Però... han iniciat un procés per reformar la Constitució i s'ha convertit en el primer país que s'anomena paradís informatiu, amb una duríssima legislació que protegeix la llibertat d'informació als periodistes i a les seves fonts. I que ha generat la incomoditat als Estats Units arran del cas Wikileaks. I per si no fora poc, a les eleccions municipals del cap d'un temps, a la capital, Reykjavik, va guanyar el partit Millor, una formació considerada de broma i encapçalada per l'humorista i, i antic cantant de punk, John Gnar, que avui dia és l'alcalde sense que hagi deixat de funcionar la ciutat. <ríe> en fi. I bé, doncs... Um... Aquesta és la història, i perquè una mica, doncs, així en breu resum, dimissió de tot un, un govern en bloc, nacionalització de la banca, referèndum perquè el poble decideixi sobre les decisions econòmiques transcendentals, empresonament dels responsables de la crisi, reescriptura de la Constitució pels ciutadans, un projecte de blindatge a la llibertat d'informació i expressió... Ja ho veus, ja ho veus. Però bé, naturalment aquestes decisions han estat, han estat gratuïtes, com ens diuen a Mediacat. Uh, L'FMI ha congelat la concessió de crèdits fins a que no es compleixin les obligacions internacionals i Holanda i el Regne Unit han, asseguren que, que blocarien l'entrada d'Islàndia a la Unió Europea si arribés a demanar-ho. Però, a pesar d'aquests entrebancs, els indicadors asseguren que l'economia islandesa podria superar la recessió en i començar a créixer a partir del 2012. I això sense passar per les amargues, però inevitables, retallades socials que estem patint al nostre país ni assumir el deute generat pels grans bancs que mai han hagut de pagar els seus errors. Dues, dues, coses, um, dues coses, Sònia. No, no, no és una patata calenta, eh? Vull dir, si no ho saps, digue-ho i, i ja està. Eh, la primera és referent al fet del referèndum. <coughs> Aquest referèndum que comentaves que es va realitzar tot demanant si el govern islandès havia de pagar amb diners públics, la desfeta bancària. Um, el Xavier Salé i Martín, que és aquell senyor que va estar presidint, o bueno, estava a la junta directiva del Barça i que porta jaquetes de sí. colors, etc. I, I que cada setmana té, té una tribuna de TV3 per parlar d'economia. Exacte, a la TV3 i a Catalunya Ràdio, si no m'equivoco. Eh, doncs Precisament a Catalunya Ràdio comentava un dia que el capitalisme consisteix en que si tu t'arrisques et fas milionari i si, i si fracasses doncs, te'n vas a la bancarrota i a la misèria. Vindria a ser això, eh? molt reduït, molt, molt resumit. vull dir. Uh, llavors ell deia que el gran error del govern espanyol havia estat eh, sufragar la desfeta bancària de, de, de les caixes i dels bancs espanyols. Uh, aquest rescate ultramillonario doncs, doncs que no s'havia de produir. Al cap i a la fi això és el que ens estàs explicant que van optar a fer a, a, a Islàndia. No van rescatar els bancs que s'havien enfonsat, fins i tot comentes que els responsables màxims Eh, van estar penalitzats potser fins i tot amb la presó i en canvi a l'estat espanyol eh, el, el conjunt dels ciutadans ha salvat, ha pagat la crisi bancària. I l'està pagant, però bueno, no, no, um, no sé què conya em vols dir amb el Sal i Bé, el que vull dir és que, que a veure, eh, a Islàndia diguem-ne que els bancs que havien donat Ahà. hipoteques basura i tot això, eh, es van enfonsar. Sí. I va haver-hi la necessitat, com l'ha en d'altres països, com per exemple l'estat espanyol, de, de, de demanar o de preguntar-se si una de les sortides era pagar amb, amb els diners públics aquesta desfeta bancària, no? fer crèdits milionaris als bancs. Eh, a Islàndia es va optar per dir que no, uh -huh. no ho farem. Què ha passat a Islàndia? Com és que... A, ens expliques que, estan, que es preveu que el 2012 ja sortiran de la crisi, mentre que aquí, que sí que s'ha pagat aquesta desfeta bancària, eh, diguem-ne que, que no es veu la, ni los, brotes verdes, los famosos brotes verdes, ni la llum al final del túnel. Com és? Yeah. Què ha passat? Que, que, quina raó hi ha? Doncs... Bàsicament, suposo que és una, la diferència és de cultura política i del que, entenen, del que entén, la, en, entén la gent amb, amb la responsabilitat de que no paguin, suposo que els islandesos la premissa aquesta de pagar justos per pecadors no entra dintre seu, de, la seu, de la seva filosofia de vida. Si fan pagar justos per pecadors, doncs la gent aixeca la veu. Aquí paguen justos per a i la gent es resigna perquè és, tot és per l'interès comú. D'acord, però... Suposo que és una cosa de... de per això és una, una causa... De cultura política i també, mm. per altra banda, de, de que potser doncs, eh, hi ha un altre tipus de relacions entre, entre... hi ha hagut potser un altre tipus de relació entre societat i economia. Per exemple, la societat islandesa potser ha tingut molta més incidència en la direcció que ha pres l'evolució, la, la revolució que ha tingut el país i, en canvi, als Estats Units, que també es va rescatar la banca, doncs eh, potser l'economia té molta més incidència a la societat i no al revés. No tinc prou dades, no sóc economista i el Sala sí. i Martín en aquest aspecte no, no representa un referent de cap de les maneres. M'agradaria saber, um, si ho hagués fet l'Obama, que, que, que parli de l'Obama, ja que ell és um, ciutadà nord-americà que té passaport americà que parli de les coses que, parla, que passen al, al seu país. D'acord. No, I que jo, no, jo no in ingerència. D'acord, jo no, no estic convertint en cap referent a Xavier i Martín, però com a economista és obvi que si tu jugues amb les regles del capitalisme si les acceptes i si t'estàs lucrant amb aquestes regles considero, considero que aquestes regles són tant per quan triomfes i et converteixes en un winner com quan fracasses Això hauria, hauria de ser vale, vale. però el que vull dir és a banda, de, a banda de, la, de la postura moral o ètica de que no paguin justos per pecadors o de, o de que paguin els responsables i si no el conjunt de la ciutadania, com es va acabar optant per, per fer a Islàndia, la qüestió estrictament econòmica és llavors què va passar per tal que el teixit productiu, el sector econòmic d'Islàndia, ho passés magre com ho ha passat a tot arreu, però, però la conseqüència de no pagar... Eh, la crisi al conjunt dels ciutadans, no ha suposat mm. que Islàndia s'enfonsi al mig de l'oceà Atlàntic, avu dir eh, estan, tirant, estan traient el cap de la crisis. Llavors, a mi m'agradaria saber què és el que ha passat o siguiè eh, passa que, que hi havia bancs petits abans de la crisi que ara com, com no van estar afectats per, per aquesta desfeta bancària, eh, s'han posat en primera línia i, i bé han après la lliçó dels bancs. Que, que s'han enfonsat i han dit bueno, no ara ho farem les coses bé. vinga va. No no hi havia bancs petits, no, no hi havia suficientment capital o, o dispersió de la riquesa perquè si bancs petits, han fet taula raça, han començat de zero. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu -do. Doncs donc, jo, la veritat, abans quan venia, quan venia cap a l'estudi, Sònia, jo sabia que avui parlaries de la revolució islandesa eh, i pensava, què coi passa perquè aquí els mitjans de comunicació no parlin de la revolució francesa. Ai, francesa. Islandesa. Eh, és molt curiós. És un, és un referent a no imitar per ells. Ves, hi ha massa rèdits polítics i massa rèdits econòmics que si, si, és, que si passés una cosa com a Islàndia doncs es perdrien. Déu-n'hi-do. Bé, bueno, uh, Sònia, fem una pausa. Eh, fem una pausa. Us deixo amb en Toni Font. Tòquio més igual, mm, no és humor negre, és, és, penso que bueno, en fi, la cançó aquest és Tòquio més igual, eh, i en 3 minuts i escats tornem. Uh, Sonia mm, carreguem pila eh? fins, fins ara un pató. Aguantar-me la i els dilluns De gel o càtil i ta feina Arrenteram el manco vull Senyorata, m'estimi amb molta força i primavera A certa circumstància i perfil Xanga no i no es pequin. És només quan som una piel tràfat amb escrit i me dibuix. Set per tu ja una línia recta ambots pare, sempre junt. vera a certa circumstància i perfil. Xangai no pequin. Senyorata, la meva s'abandona i no ho supera. S'ha en posicion vertical. Pe no xangai. Senyorata, m'estimi com s'estima en cinema certes circumstància i perfil Shanghai no spekin Signorata neon chic cosmopolita vejos Da sushi Panasonic to dawn Tokyo mos igual Bé, volia, volia, que volia que escoltéssim la falca del Pa nostra i no sé per què no s'ha escoltat., tornem-hi. Al pa nostre de cada dia de cada dia. El el pa nostre de cada dia. El pa nostra de cada dia. Amb Sonia Moritz i Joan Pere. Sonia, continues aquí, Sonia Moritz. Continuem aquí, sí. Tant. Molt bé, bé. escolta'm, eh, Déu-n'hi-do la Revolució Islandesa. Eh? Hem d'aprofundir, a veure si algun dia podem portar algú uh, algú amb coneixements en economia que ens expliqui, que ens expliqui com, com se n'han sortit i, i, i com s'han fet. Um, Sonia, jo ara no, no, tinc gaire, no tinc gaire a explicar. Eh? A més, estic esperant que arribin els convidats, per tant, faré només un brioixet i ja et deixo amb, amb, la teva, amb la teva part final, eh? I, i, I reprenem abans de les 12 i ja ens acomiadem. Uh, jo el que us volia comentar és que hi ha un concert benèfic eh, previst per d'aquí un parell de, de... No, el cap de setmana vinent, el, el divendres 18 de març, hi ha un concert benèfic per recaptar diners perquè hi ha un noi, Adrián, que ha tingut problemes, diguem-ne, amb la policia i amb, i amb feixistes. El concert és a és d'ska, tocaran de Cabrians, los retrovisores i de Proper's i després hi haurà un after party amb aquí diu con los selectores va de Lenian Sound, Badalian Sound i, i bé, ara no no ho puc llegir bé. Sí, a veure. Com? Badalonians. Badalonian Sound, sí. Eh... De Badalona. Sí, és de Badalona. Eh... Melinillo Boss i DJ, DJ Maital. Em sembla que és. Maital. Uh... Maital. Doncs això, DJ Maital. Això serà l'Estraperlo Club del ritme, uh, Isidre Nunei número 9, efectivament, a Badalona. Repeteixo, és uh, l'Estraperlo Club del ritme, Isidre Nunei club? número 9. L Estraperlo Club del ritme, no? Va bueno, millor. Estraperlo Club. <ríe> Futbol Club Barcelona. No, és veritat. Estraperlo Club del ritme, Aïsidran Unney, número 9 Badalona. Com s'arriba? Doncs a través del, de la parada de la línia 2 Badalona Centre, eh, Pompeu Fabra. es diu així la, la línia en eh? la la Renfe, o Renfe Montgat o Renfe est a la de Montgat que està a 800 metres. Doncs queda dit, eh, divendres 18 de març, si us animeu, si us engresqueu, doncs ja sabeu que els 8 euros que costa l'entrada van destinats a eh solidaritat amb Adrián. No, no us puc explicar més, però bé, diguem-ne que si ha tingut problemes amb la policia i amb grups feixistes, jo mala persona a veure, d'entrada, no diria què és, no?, aquest Adrián. Eh, Crec que és tema de, de, de pagar costos d'un judici que, que va perdre una cosa així. Però podríem parlar amb ell o, o buscar més informació i sense si ens equivoquem la setmana que ve ja, ja Uu, corregirem les errades. Exacte. Doncs, Sònia, et deixo perquè estic a la de que arribin els convidats i jo, sí. si no m'equivoco, ens parlaràs. A, a mi el, el, el títol, quan he llegit l'escaleta, m'ha fet molta gràcia, eh? <coughs> Eh, diu, diu la Sònia a l'escaleta que compartim rics del cagar <ríe> I ja rics del cagar rics o, del... O, o parlarem dels prosistema ah, dels prosistema, m'agrada eh, això és una cosa que podríem fer més sovint de tant en tant parlar de prosistemes allò... bàsicament perquè aquesta setmana s'ha publicat la famosa llista Forbes dels de... uh -huh. més del món dels multimilionaris multi multimilionaris, dels que tenen do, nou... Nou zeros? Sí. El, el, el, abans, zeros. abans et parlava del Xavier Sala i Martín. Xavier Sala i Martín va fer servir la palaura miliar... Mm, miliar nun... Ostres, ara no em sortirà, però és gent que té milers de milions. Vull dir, no, no som milionaris perquè això amb un milió ja faries. Un milió ja, ja faries, no? allò per passar el cap de setmana. Milionaris? Sí, sí. Exacte, això és. Bé, ara sí, t'haig de deixar que m'estan fent la perduda. Sònia, eh, et quedes al càrrec? Segur que el que explica serà interessant. Jo ho escoltaré el podcast eh, tranquil·lament. Podcast que podreu escoltar tots a lafleca.wordpress.com. Ara torno, Sònia. Fins ara. Fins ara. Fins ara. Doncs sí, a la llista de Forbes, la llista dels rics del cagar, la llista dels ProSistema, la llista dels que creen i financiem tota la permanència del sistema i, i totes les contrarrevolucions que puguin haver-hi. Doncs aquest any està liderada per el mexicà Carlos Slim, que és un paio que es dedica a la, a la telecomunicació. És de mòbils, el grup el Telmec, el grup Carso, coses així. El número dos, aquest any, l'ocupa el Bill Gates, que ja sabem que és el, Microsoft, el de Microsoft, el dels sistemes operatius i aquestes històries que té el monopoli. El número 3 el Warren Buffett, eh, que és un filantròpic, un, im, un inversor, un especulador, vaja, que també és nord-americà. El tercer, el quart, perdó, és Bernard Arnault, que és un francès que és el paio del Louis Vuitton i, i coses aquestes així de moda i, i no sé què. El cinquè és Lawrence Ellison, que és un paio un americà un, dels Estats Units que té coses d'Oracle Corporation, que has de dir que fa coses de hardware i coses així. Penya, que estem parlant que tenen una pasta? El sisè és un indi Um, que es diu Lishkai Mittal que és el de l'Acer acer, acer, l'Ormital fa Acer i, i coses així el setè seria el gallec Amancio Ortega el, el que té Inditex el Zara i totes aquestes històries de moda el uh, Zara, el Pullenberg el Verska, el Massimo Dutti l'Estradivarius el o Oixo, el Zara Home el Uterque, un paio que està forrat a base de rogar i de fer treballant a, a gent menor d'edat, diríem, presumptament, o no. El vuitè és un, un brasilè que es diu Aike Batista, que no sé què fa, però té una empresa que es diu EBX Group, i que seria un holding de mineria, gas natural, amb petroli, logística, amb transport de cargo de vaixells, una mica una caixa de Pandora que, que es forra. Després el número 9 és un altre indi, indie, Mokeish amb bani, que també té, és un industrial de, del sector privat, amb els grans que es dediquen a fer també petroquímiques, um, pol, poli, polièsters, coses químiques, tèxtils, telecomunicacions, nat gas natural, una mica de tot. Després el 10 és el del Wal el Walmart, el Chrissy Wal Walson, que Walmart és una, una història de, americana, que, que una corporació d'origen americà, Um, que és l'empresa minorista més gran del món per a les seves vendes i pel nombre d'ocupants també uh, major companyia del món. És el seu concepte de, de negoci és la botiga d'autoservei a preix, a baix, preu i alt volum. Mm, al Walmart, supermercats. Després el número 11 és un de Hong Kong i el número 12 és un alemany que és el del Aldi, Karl Albrecht. El 13 seria el... Stefan Persson, que és el de l'H&M, -I, i després hi ha russos Vladimir Lissin i el 15 Lilian Betancourt. Però bé, aquestes són la gent que amou les cireres, d'alguna manera. Però a mi m'agradaria comentar-vos ara, eh, parlar dels dels rics al del cagar de l'estat espanyol i per fer-ho he d'entrar aquí a la pàgina aquesta de la Forbes posar el filtre que hi ha, Forbes.com els podeu veure tots hi hem... més de mil perquè també m'ha faltat dir-ho però aquest any um, malgrat la crisi és l'any en el qual hi han més multimilionaris del món un 199 oh. multimilionaris més que l'any passat. Veure, I arriben els 1.200 multimillonaris Una bogeria, de fet. Bueno. Uh, pel que fa, en el cas dels milionaris de l'estat espanyol, amb el número 1 un... tenim a Amancio Ortega, que es ocuparia el número 7 del món. Que ja em dic qui era. Després tenim... Uh, amb el número 159, però seria el número 2 d'Espanya, seria Isaac Andik, que és el propietari de Mango, uh, que també té part del banc de Sabadell i accions d'altres conglomerats espanyols. Uh, el, en tercer lloc teníem Rosalia Mera, que seria l'exona d'Amans i Ortega, que s'han dut una bona piconada degut al, al divorci, que va tindre, però que també aquesta dona continua fent bueno, és, és la la certs marxa, negocis i, maleta, sí, i té, sí. té accions d'altres empreses. No, no és, però és... Uh, el número quart d'espanyol espa... tendríem a Manuel Jove, que és un especulador um, gallec no. sí, el que, el que, que té coses del banc del BBVA, té accions del BBVA, i fa d'essa immobiliària, un especulador de la construcció després també hi hauria Juan Roig que és el paio del Mercadona un paio que es dedica a fer diners a costa de trepitjar els drets laborals de, dels seus treballadors després tindríem les germanes Coplovitz que són penya que es dedica a la construcció i i bueno, tenen això de fomentador de construccions i contractes, especular i uh, incidir amb, amb els governs, tant de la comunitat de Madrid com de tot arreu. Després hi hauria el Florentino Pérez, president del Real Madrid i president de, C de CS, constructor. Uh, José María Aristraín, que es dedica a les històries del, de l'acer, que també està, és com el protegit del multivillanari aquest gre, um, indie Lickshime i tal. És un paio que té una pasta impressionant. No sé quina empresa té, no, no l'he pogut trobar, però... Sònia? Sònia? Sònia? accionista de la Sermital. Digues. Hola, Sònia. Escolta'm, eh, que veis que, que no sé si et queda gaire més. Estàs fent no, un No, manquen manquen manquen Gabriel Ascarré. Sí. Qui és aquest home? Que és un paio dels hotels, uh -huh. també, un, un, valer, un mallorquí. Forradíssim, que és el que té al uh, Tire Hotels i el Sol, Sol Melià i una pasta gran. M'he deixat Emilio Botin que no fa falta que us presenti, que és el del Santander, que també té una pasta que no se l'acaba i que paga Ferrari i té mandangues amb, amb Politiquets i, i amb el Ruiz Mateus i no sé què més. Enrique Bañuelos, uh, Juan Avello, Alberto Alcoer i Alberto Cortina, que tots aquests són inversors, especuladors i constructors. I sí, aquests són els que tenen més pasta d'Espanya. De, Estroc Mediterrani, uh, com es diu? Alberto Cortina és el de... de... Vanesto? No. Constru... També, el també és... Um, el, el de los Albertos, aquell de, sí. també de construccions i contrates. Sí, sí, sí. Uh, Després l'altre Alberto Alcoer també deu ser l'altre Alberto. El de... també, sí, uh, que també està amb l'Scoplovits i el Banco banco Zaragozano i totes aquestes coses, fent contrates. Uh, I ja veus, aquests són els que mouen les ideres aquí. Molt bé. Que... D'alguna manera són els que... Uh, es queden amb, el, amb els governs i, i els diuen el, el, el, el, per on han de retallar Sònia, han de retallar els dis... drets socials i els es, drets econòmics. Sònia, són aquests, eh? No, sí. no uns altres. Sònia, eh, gràcies per posar nom i, i cognoms a, als que mouen les cireres. Eh, ara, ara ja són a tocar les 12 i, i bé, hem de posar a punt i final el pan nostre de cada dia. Molt bé. Doncs res, gràcies per, per atendre la trucada i la setmana vinent eh, tindrem a Salva Torres de, de la trobada alternativa de Nou Barris. Perfecte. Ens preparem preguntes? Com cada setmana? Molt bé. Escolta, deixaré obert el Twitter o el correu electrònic per si la conversa que tindrem, que tindrem a continuació amb els, amb els companys de la xarxa d'intercanvi de Nou Barris, que ja són aquí, Eh, sí. per, si, per si hi ha cap pregunta que ja no faig que que tu vulguis, que tu vulguis saber, doncs, doncs me la envies o que els, i o que els nostres espectadors vulguin fer, doncs ja saben com ens poden contactar a la fleca uh -huh. radi... lafleca radio lafleca.radiorska@gmail.com i lafleca.wordpress.com molt bé, doncs queda dit. Sònia, moltes gràcies, un petó i fins la un setmana petó, vinent. Un petó, salut, i fins la setmana que ve. Gràcies de nou i i endavant amb les atxes. Molt bé, doncs, doncs som-hi. Fins aquí al Pa Nostre de Cada Dia. Al Pa Nostre de Cada Dia. Al Pa Nostre de Cada Dia. Al Pa Nostre de Cada Dia. Jo no sé si Sonia Moritz, Joan Per. A veure, estava aquí parlant amb, amb els companys, amb els convidats sobre la conveniència o no d'escoltar de, de, una cançó o passar directament a l'entrevista. Jo, la veritat, tinc més ganes de xerrar que no d'escoltar música, tinc més ganes de, de conèixer què ens poden explicar. la' gent de la xarxa d'Intercanvi de coneixement d'aquí de nou Barris i i bé, jo passaré a presentar directament. Després si volem fer una pausa, doncs ja fiquem una cançó i, i prenem un glob d'aigua o, o el que sigui. Per cert, no us he dit res, però si voleu agafar un suc o el que sigui, allà teniu la nevera. Ehm, Don R, a presentar el, a la gent que, que avui en aquest matí de cortina d'aigua ens han vingut a, a veure a la fleca. Uh, ens acompanyen tres persones, seran dues les que ens parlaran. D'esquerra a dreta tenim a Rafael, a Núria i a Rafael. Tenim uns convidats cap i cua. A més, ben, ben asseguts per ser cap i cua. Eh, doncs... doncs uh, per qui no ho sàpiga, al Centre Civictoni Guida uh, hi ha una organització mitjançant el trueque, eh, totalment gratuït, en el que, que s'intercanvia són els coneixements i les ganes d'aprendre. La voluntat d'ensenyar i les ganes d'aprendre. Eh, però millor que ens ho expliqui l'alma mater de, del projecte. No posis aquesta cara, Rafael, a mi m'han dit ella ha de venir, que és l'alma mater de, del projecte, de la xarxa d'intercanvi. Mm, com definiries com li explicaries algú que no tingui ni idea en què consisteix la xarxa d'intercanvi, com funciona i què és? nia, ja, jo també ignoro alguna cosa que pot, eh, puc aprendre de l'altra. I això sense quartos pel mitj, red d'intercanvi de coneixement on el diner importa un pimiento Per fer el rodolí que soni i ben castellà. En català és més complicat. És més complicat, sí. Un pebrot, un cal, cal veure com com es pot fer. Un um, de demanar, si us plau, si pots repetir perquè se m'ha oblidat pujar el micro, és que aquí són molts, molts botons i se m'ha passat. A, això de res sí que has escoltat, però si pots repetir des del principi, t'ho agrairé. Sí. Eh, la xarxa d'intercanvis de coneixements, ja ho diu el nom, intercanviem coneixements. Si tu vols aprendre alguna cosa, nosaltres et busquem mestre gratis, i l única condició que tu ensenyes una altra cosa o altra, o ajudis l'organització per fer coses que l'organització pretén per fer una mica de teixit social dintre del barri. Com va sorgir la idea? Perquè tot això ara, clar, deu portar quant de temps que funciona? Des del 1993. Déu-n'hi-do. Déu ja, ja portem anys. Sí. Vull dir, ara ja uh, l'experiència ho respalda, com, com es diu. Però, però com va sorgir la idea? Mira, això va... Sorgir. Jo estava a l'escola d'adults aquí a prop, a la Freire, eh, del barri de Verdun, i jo veia que la gent, sobretot dones, que no sabien ni llegir ni escriure, se sentien com molt acomplexades per no saber llegir i escriure, com si això, eh, el fet de ser analfabet en llegir i escriure, siguessin analfabets en la vida. I clar, després, com veies que fèiem un concurs de truites i feien unes truites fantàstiques, dic, escolta, tu no sabràs llegir, escriure, però feré truites? Mare meva, com en saps. I, te, i miraven estranyats com si dient, jo, però això, això no té importància, no? Aleshores, em va sorgir a mi el neguit de fer alguna cosa perquè aquestes qualitats que té la gent poguessin sortir, també. Eh, I... la particularitat va ser que dintre de la festa, la cultura va de festa que portem ja 31 anys fent-la aquí eh, al Parc de la Guinoveta vam demanar a Serveis de Cultura Popular una fundació que ens ajudés econòmicament i la Teresa Climent de Serveis de Cultura Popular em va dir, escolta i per què no vens a, a les xarxes d'intercanvis de coneixements allà eh, per conèixer-ho Dic, ostres, tu, i això què és? I vaig estar un any, jo i també la, la Mercè Sunyol, que era una altra mestre de Freire, eh, xupant cadira perquè no sabíem com començar. Perquè eh, vèiem els de Castelldefels, els de Sal, els de Ciutat Vella... Ah, Salt? Eh, a Salt es fa... Es feia, es feia. Ara, es feia. ara ja no. Eh, eh, a Girona, etc i, i deia, i això... Com, com es comença? I començar, però eh, la primera tentativa va ser frustrada, perquè jo, que feia massatge a l'escola Freire, va, eh, dues alumnes meves van dir, ensenyarem massatge altres dues noies que elles ens ensenyaran després sevillanes. I al acabar el curset de massatge, tornen-ho sevillanes, van desaparèixer les sevillanes. O sigui que la primera experiència va ser frustrada, però mira, poc a poc, poc a poc, poc a poc, i ara som com 500 persones en la xarxa d'intercanvi. 500 persones a la xarxa d'intercanvi. Sí, sí. I uns 80 intercanvis a la setmana. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, 80 intercanvis. Sí, jo, jo he, he pogut veure el, el, el, llistat, no? el llistat i abans us he comentat 60 però bueno, és allò que comença a comptar i dius, bé, bueno, Déu-n'hi-do, porten aquí... I... Sí, perquè a més dels que estan apuntats... Sí. Que ara la Núria podria fer una referència a això, que no, que no em faci parlar solsament a mi, no. hi <laughs> ha les parelles lingüístiques, que aquí no consten, eh? que hi ha vuit o 10 parelles lingüístiques de català, de castellà, alguna d'anglès, etc. I, doncs bé, Núria, jo, per exemple, perquè els nostres oients es facin una idea, eh... Um quina mena de tallers, quina mena de cursos eh, n'hi ha d'aquests 80? Clar, deu ser una varietat. A veure, tenim molts. Eh, mira, tenim des d'alfabetització, de castellà pels novinguts, tenim de català, tenim d'àrab, tenim català, conversa també, de cultura general, tenim country, karaoke, informàtica password així te podria dir fins als 80 que tenim Déu-n'hi-do Déu I, i quina mena de gent uh, uh, s'apunta a aquests cursos, Que és, gent gran? a veure, n'hi ha de tot la mitjana sí la mitjana és, la mitjana mitjana és de 50 més o menys cada vegada n'hi ha més joves perquè clar, venen de fora i es volen integrar per tant venen a aprendre el castellà al català i també informàtica que les sobra moltes portes. Açò és el que més de, està demanat. De unidor, de unidor. De unidor, de unidor. Eh, en relació al que comentava abans el Rafael, uh, la gent que no ha passat per l'escola i que té molta, molt coneixement de, de vida, però que no té, diguem-ne, els títols acadèmics que, que que diguin, no, mira, ja sé fer això. Clar que aquesta gent com, com se'ls convens de dir, escolta, si tu saps fer truites, que ens parlava abans el Rafael, com, com arribeu a aquesta gent perquè s'engresqui a dir, vale, us ensenyaré a, a fer patchwork o a fer, o a fer truites, com, com arriba? Com, ho, com us ho feu? Sí, eh, tenim una taula d'acollida des de ah, les 5 sí. a les 8 del vespre de cada dia. El sí, el Toni Guida, sí. el Toni Guida sí. perquè la gent ve allà i normalment venen preguntant què poden aprendre no? uh -huh. i clar, com que és reciprocitat una de les característiques de la xarxa, donar i rebre, no solament rebre sinó també donar, quan li preguntes i tu què pots donar Uf, es tiren cap enrere com dient jo no sé res Això mateix volia dir, la pregunta va anava per aquí no explicat, però, i com la convenceu a la gent per dir no, mira, eh, segur que hi ha alguna cosa que tu saps fer i que i que sí. ensenyar. Hi ha vàries formes. Tenim un paper de les mil i una, ara diem mil i dos possibilitats de xarxeres, no? eh? que són les diferents coses en les que ella pot participar, ensenyant o també col·laborant en altres col·laborant. coses. Eh? O també tenim una espècie de targetes petites on eh, es posen diferents oficis jardineria que si eh, treballs manuals, electricitat gossos mil coses dic lo de gossos perquè precisament un analfabet va mirar aquelles targetes i va començar a parlar del seu gos de les seves malalties del gos i, i menjar pel gos i dic escolta tu saps molt de gossos i es va mirar estranyat com si dient jo oh, doncs si sí, per tu en el teu grup d'analfabets no ensenyes el que saps de gossos oh, mira, sí. o sigui, és arribar a descobrir el que la gent té dins no? tothom sap alguna cosa que pot ensenyar a l'altre i tothom ignora alguna cosa que pot aprendre de l'altre però aleshores a mi això em sembla meravellós eh? després tinc una pregunta de per què no, no s'ha extès d'altres centres cívics però primer de tot eh, o sigui el, el, la xarxa d'intercanvi de coneixement no només permet aprendre coses sinó que més permet guanyar autoestima exacte vull dir, vull tant dir... pel que ensenya com pel que apren no? clar, clar, clar. Eh, jo per exemple sóc alumne de francès uh -huh. i em va molt bé ser alumne de francès perquè llavors quan em trobo que no sé explicar-me com voldria Penso en els meus alumnes de català immigrants el que deuen patir quan no els hi surt una cosa. I així Clar. aprenc jo ensenyar ensenyant. Eh? I els que... I els que... Bueno, això això o sigui, eh, no és per fer la pilota, eh? jo aquí no, no acostumo a fer la pilota, però a mi em sembla al·lucinant. Sí, és, és molt interessant. Eh? Sí, a més, la flexibilitat que suposa, que no és un cursos reglats normalment el que passa quan eh, vols aprendre alguna cosa has de pagar sí, eh? quan més important és el coneixement a pagar més, a pagar no? més. Eh? aquí no i a més cadascú escoll el que vol aprendre jo vull aprendre tal cosa i dintre del grup eh, tractarem a veure què voleu aprendre no solament anglès però què de l'anglès ah és que hem de fer un viatge a Anglaterra a veure com comunicar-nos a l'hotel i tal doncs aprenem això Déu-n'hi-do Déu I una, una altra cosa volia dir-te sí. que clar, si som 500 si els 500 estiguessin ensenyant a quants haurien d'ensenyar no? seria molta llavors hi ha altres formes de col·laborar uh -huh. precisament nosaltres el que ens importa és fer teixit social més que ensenyar, llegir, escriure i, o, o password o el que sigui, fer teixit social, que la gent a poc a poc surti de casa, no es quedi davant de la televisió tot el dia, connecti amb altres persones que no siguin solsament els seus fills o, o, la, o la, seva, la seva companya o company, sinó amb altra gent del barri. Eh, ens costa, perquè, per això que hem dit de l'edat, eh, no?, que la gent sigui realment crítica davant de la situació actual. Però anem fent camí per aquí també, no? Eh? I aleshores, per exemple, un... és molt interessant de la xarxa que estem ficats en moltes coses. En la Coordinadora Cultural de Nou Barris, en la Plataforma de Roquetes, en nous Barris Acull, en el Comitè de Seguritat amb Nicaragua... Quines més coses hi no Bueno, hi ha quantitat de petits, de petits grups en la coordinada de Toni Guida no? això fa que per exemple arriba el comitè de Nicaragua fa una cada segon diumenge de mes fa un mercadet de solidaritat i unes 15 persones de xarxes estan allà que fem a la fira de llibre de segona man, i 60 persones de xarxes estan a mà que es fa el, el, el, el festival de sopes uh -huh. i tens allà 35 sopes de la xarxa nostra no? o sigui sea, és fer, fer no, l'important no és com en tantes associacions pagar una quota, ser soci i anar a l'assemblea si es va sinó qui és entregar la persona i entregar el teu temps més que els teus quarts. que això és relativament fàcil però entregar la persona costa molt bé ja és sí. més complicat és implicar les persones a nou barris no només que s'ampliqui a encarça, sinó tot el que congeva totes les festes, totes les mogudes que n'hi ha en nou barris. Clar. Déu-n'hi-do. Um, per certa el Festival de Sopes del Món és d'aquí... El, el, el 27 de, març. de maig. Està fortet, sí, sí. Ja sí. farem memòria la setmana vinent, ja farem memòria que a la següent és sí. el Festival de Sopes. Um, jo, a veure, abans us comentava que déu nhi per cert, el centre Toni Guida també està gestionat amb la gestió ciutadana, no? Vosaltres hi participeu a la gestió del, del Toni Guida des de la xarxa d'intercanvi de coneixement? Estem a la coordinadora. A la coordinadora. Sí, que i hi a la carrega... plataforma també d'entitats. És que algun cop els nostres oients ja els hem explicat que el centre cívic de Can Basté també funciona amb gestió ciutadana. Un, un, hi ha una entitat de segon ordre formada per altres entitats, i que, bé, que fan, gestionen el, el centre cívic proposen projectes i etc. el que i passa digan... és que el Toni Guida perdona, és de la plataforma està gestionat per la plataforma d'entitats no és... i aquí està gestionat per TAS que és Turó Acció Sociocultural vull dir que sí alguna vegada el Marcelí en fi Eh, que em sembla que, que estan gestionats d'una forma molt similar. Llavors la meva pregunta era, si teniu el volum de, de tallers i, i ja teniu experiència, la idea d'extendre-ho a, a d'altres centres cívics, això no, no és viable? No, us, us farien falta mans, segurament? Eh... Uh. 48 hores al dia una no, cosa així. Fem, fem bastantes sortides gent que ens demana per conèixer la xarxa ahir mateix una senyora que no és de xarxa que és del Toni Guida col·labora els divendres del Toni Guida sí. eh, eh, com a voluntària em deia la meva filla amb un gat vol muntar una xarxa amb un gat doncs mira que ens ho digui anem allà a donar una xerrada a Saragossa vam anar Eh, a muntar també una altra xarxa que es diu Enredando de Red Enredando, Enredando. No? i hem col·laborat en la xarxa de Sant Antoni que de, també la vam orientar per començar a fer-la que és una de les que millor funciona d'aquí de, de Barcelona a la xarxa de Xaíngra de Gràcia també vam uh -huh. ajudar-nos a muntar o sigui, sí que però altres donem la xerrada però no es mouen vull dir, costa molt arrencar és el que ens explicàvem abans, abans no? que al principi hi ha frustració, no sí. acaba de, de rutllar. Sí. Però... però sempre mil quilòmetres es comença amb un pas. Aquest home, pas. Aquest home eh, el Rafael, això és un parèntesis dintre de l'entrevista, aquest home, eh, bueno, no és, ho, diré al final, ho diré al final, però, però, però bé, eh, escolteu, que dius, eh? escolteu... Escolteu, eh, la xarxa d'intercanvi de coneixement de que vosaltres eh, heu impulsat i que gestioneu, eh, és molt similar a un banc d'hores, o, o no? És allò de, sí. jo, jo tinc dues hores lliures per poder dedicar-ho... No? Com, com funciona, Núria? Jo diria que no és el mateix, no, Rafa? No. Això és com els les banques del temps. On... Hi ha com tres coses amb això dels sí. intercanvis. Ah -ha, Hi ha intercanvis de serveis, que és sí. el LEDS que va començar a Anglaterra, Eh, que s'estès es per tot el món. Argentina amb la crisi es va fer molt, no? Eh, I eh, hi ha aquest intercanvi de, de serveis, que jo, per exemple, faig de canguro, això val 5.000 eh, cuscús, posen una, una moneda arbitrària, no? Eh, I, per tant, tinc dret a, fer, a que rebre serveis fins a arribar als 5.000 cuscús, no? Això és intercanvi de serveis. Després el banc del temps, que és intercanvi de serveis i de coneixements, però comptant amb el temps. Vull dir que si jo et dedico dues hores, eh, tu, eh, tu tens que dedicar dues hores també als altres. Eh. Això nosaltres no ho fem perquè ens ho una estructura i molt, molt d'enrenou. Ja en tenim molt d'enrenou solament faltaria anar comptant tu que has fet dues hores i en tens que fer quatre total. Yeah. llavors nosaltres mentre facis alguna cosa pels altres eh, uh -huh. ja, ja val eh? d'acord um, i com es fa per proposar bueno, jo per exemple arribo allà i, i dic que vull aprendre això i hi ha una fitxa que ets d'omplir i també se'm demana què és el que puc ensenyar a, això, ara em llenço a la piscina, eh? però si, per exemple, jo digués que el que puc ensenyar és fer ràdio, què? Tu pots ensenyar fer ràdio. Llavors, fem un full de tant sí. en tant que a dos mesos, on, fi, on a part del que ja funciona, posem, eh, podríem ensenyar, i ficaríem, uh -huh. ensenyar a fer ràdio. Sí. No? I també, voldríem aprendre de vegades ve un diu jo voldria aprendre italià i ara no tenim ningú que vulgui ensenyar italià aleshores la gent llegeix això dic ah mira jo m'ofereixo per ensenyar italià, ah mira si fan ràdio jo m'ofereixo per aprendre a ràdio perquè m'interessa o sigui, van sorgint segons va passant el temps les, les o sigui, diferents aneu, aneu ficant les, ofertes, les demandes, sí, ofertes i de tant en tant doncs, sí. les aneu actualitzant a mesura que, que van sorgint les possibilitats potser és el que, que diu el Rafa potser hi ha gent que, que vol aprendre italià, però no tenim facilitador de italià. Clar. Oi, a vegades surten coses molt, sí. Tenim... coses molt rares eh, mestra de japonès mm. i dibuix japonès també i no és un japonès, és un espanyol però que li agrada el japonès ara ens ha de deixar perquè s'ha anat a Can Boia uh -huh. a lo millor quan torni ens ha anat a Can Boiano, també, no? Uh -huh. <laughs> el Dani sí. Dani, sí sí, sí, sí no, surten a vegades coses molt, molt curioses, molt interessants Déu-n'hi-do déu, déu i a veure, anualment feu històries aió, que ens pugueu explicar que nosaltres ho apuntem a l'agenda de dir, abans ens parlaves de, del darrer diumenge de cada mes, el mercat el, el solidari. Al segon, al segon, segon diumenge, de cada mes. Què el mercat eh? solidari d'Nicaragua, que és eh, la Marcacina de, de la Via Júlia, de la, la, la sí. eh, expliqueu-nos, jo, jo tinc entès que els no sé si és la xarxa o el centre cívic que està germanat amb el Boris Vega amb, a, amb un barri de Nicaragua dintre de, del Toni Guida sí. que és curiós això no, no ho hem explicat el Toni Guida una, era una escola eh? i molt, molt bona i molt progressista i tal, però local no reunia condicions llavors va pregar de ser escola i aleshores gent de Roquetes van dir això aquí no, que no fagin pisos eh? això ho volem per al barri perquè les entitats no teníem un lloc on, on pogués eh, desenvolupar les nostres activitats. I aleshores vem agafar aquest espai com ocupes consentits, o sigui, que l'Ajuntament ens va deixar les claus, però va dir: "No aguantareu ni tres mesos. Eh? no ens va ajudar res cinc anys, patint fred, quan feia molt de fred, posava en l'estufa, llavors se n'enava la llum perquè no aguantava la, la instal·lació molt males condicions res d'ajut per, per uh, el manteniment, fins que al final es va adonar de que era molta la força que havia allà i va reformar tot l'edifici, 170 milions de les antigues peles i allà vam estar vem entrar vàries entitats entre elles el comitè de solidaritat i aquest és el que està germanat amb el Boris Vega Déu-n'hi-do déu nhi -do. déu -do. i, i d'on surt? O sigui, a veure Eh, d'on surt aquesta inquietud Rafael, faig la pregunta oberta eh? però ja que tens la paraula d'on surt aquesta inquietud perquè en fi eh... bueno, la, la inquietud eh, jo he explicat al principi a mi com a mestre d'adults em va sorgir d'això de veure que gent que té moltes qualitats però que no les reconeix ni les pot desenvolupar llavors ajudar los a desenvolupar aquestes qualitats que tots tenim però que les circumstàncies fa que solament es valori una cosa eh? Eh, tenim aquí bastants cursos d'autorealització de salut integral que en diuen també no? que és perquè un també creixi com a persona normalment eh, a la gent se identifica se li identifica pel per seu treball soc Eh, soc advocat, sóc mestre, sóc futbolista. inclús recordo Nicaragua, que a l'hora de, de ficar l'alineació de l'equip de futbol de l'Estelí, el Real Esterí, que era l'equip més fort de Nicaragua, portero, el licenciado Navarro. Per què li serviria ser llicenciat per parar les pilotes la, que arriben a la porteria? No? Però, però té el reconeixement. El licenciado. El reconeixement. Llavors, jo no sóc mestre, jo no sóc... Eh, Eh, advocat, jo, no, jo sóc persona, i això és important però a la gent se l'identifica no per persona sinó per el seu ofici I, i això nosaltres intentem desenvolupar la persona a través també d'activitats que ajuden a sentir-te, com tu deies l'autoestima més gran I tu Núria, ens podries parlar de, de com és que fent la cunyeta aquesta de Saragossa d'abans, com és que et van enredar per, per, per participar i col·laborar? Ben, ben engegada està aquesta, eh? Ara, si... Ben engegada? Sí, sí, sí, a sí a vull vera. dir és la meva suplent, ja, escolta. Diu, sí. n'hi no, no, no, no. això és una exclusiva de la Fèca. Treballa. De... No, però, però sí que m'agradaria que ens expliquessis una mica com és que, com és que et vas començar... Com arribes, sí, vale. com a terra, sí, com és que t'impliques? A veure, arribo a la xarxa a través de la meva cunyada, que també us diu Núria, que ja va fer el taller de, o l'intercanvi, que li diem, li diem nosaltres, de costura. Uh -huh. A Llavors, clar, és el que comentava el Rafa, jo rep, però tinc que donar. Uh -huh. A Llavors, l'únic que sabia en aquell moment era donar informàtica. I vaig començar... Llavors, no ho sé com, ja no he sortit de la salsa. ja m'he quedat dintre i m'he quedat... Ben enganxada. Bueno, en tot no, perquè és fals, però... Enxarxada. En quasi tot. En quasi tot. Déu-n'hi-do, és un projecte molt maco. A mi, jo... Sí que és maco, sé sí, molt. És la de bo, eh? I a la gent de Déu és un projecte molt maco tant de sí. bo prengués exemple en, en, en més indrets abans parlàveu de Sant Antoni de Castelldefels Castelldefels el, Castell són els més forts Castelldefels, sí, molt bé Castelldefels, sí, una passada, molt bé, bé. Déu-n'hi-do, doncs a veure si un de l'exemple Sí, que home, hi ha gent que està interessada a les xarxes, per exemple, nosaltres vam rebre informació des del País Basc per muntar també una la Leire Albert, uh -huh. sí. el que passa és que va, li, li van passar tota la informació... Es van espantar? No, no. no, no. no una, una ràdio alternativa fa tres dies em van trucar de Vitoria. Em van trucar perquè els hi expliqués també. Sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. No sí Déu arriba, arriba la informació. si sí, La gent està implicada. El que passa és que a bueno, millor no acaba de, de sortir bé, però sí que te demanen. I del País Vas me va... La va sorprendre. Bueno, són projectes que, com sí. m'explicàveu, costa no?, d'engegar, però, però si funciona ja gairebé, no sé. Passa és... que nostre és des del 93? Sí. No farem números ara, però... Ja com... portem 18 anys. 18 anys. Sí. sí, 18 anys. Passa, 18 anys. Passa que anys. són... És que tenim molta gent, eh? Una passada. Hacem obtenir un dia de convivència amb la xarxa de castellà de fer. No tens ah. micro. Eh, ah, que la... ah, aquesta és... Eh? Això és molt, molt... molt a veure, a què... Com les intersarxes... Una fi... ah, no, no, no, no, no porque hables en castellano ¿eh? Es que no tienes micro Antes te he dicho un... que te ponía micro Y no, no, no, no. me has dicho una fila Pero, de... no, que Esto tiene solución ¿Tiene qué número es? ¿Tiene número? Sí, ¿El 2? Pues a ver Rafael sí. El CAP, el cap también, Ha estado hablando Cua, fichara Y ahora Rafael, Rafael no. uh, Explícanos sí. no, que También una vez al año Hacemos un día de convivencia Juntos con las chachas de Casta de Fe Nos vamos a una casa de colonia A, a Mataró A Dos Ríos en la, la Canfuyó. Arquilamos la casa y juntamos todas las charchas y ahí pasamos un día todos juntos, intercambiando también actividades, comiendo todos juntos y pasando un día allí. Y otra de las cosas que hacemos también cada trimestre son salidas a visitar monasterios, a visitar... hemos estado en Girona, hemos estado en Lérida, ahora vamos a ir la semana que viene y vamos a, al monasterio de Pobles y a las Santas creu. Con la gente d'ahí de, de la xarxa, que m'encargo me jo de, de tomarle notes i Esa... organitzar el viaje. Eh, mm, ya pedimos el guía y, y coordinamos un día también con toda la gente. Cogemos una toca de 55 personas y nos desplazamos, que también la gente se involucre un poquito y estemos juntos también. Y no sea solamente intercambio. Um, Tots tres sou de Nou Barris? Sí. Sí. De tota la vida, com aquí que no, diu? Jo no, no. no. jo soc del Toro de la Peira. <ríe> bueno, de la Peira és aquí al costat. Ai, perdona. Sí, <ríe> M'agradaria Carme... que no soc de Roquetes. Ah, d'acord. Jo del Carmel, abans ja, no, estava va, el Carmel sí. i després... Eh, a veure, amb el tema, amb el tema de, de com m'esteu explicant que funciona la xarxa d'intercanvi i, i fins i tot com vau accedir al Toni Guida, tot això de les claus de l'Ajuntament de no durareu tres mesos i sí. i us tenim a pa i aigua i sense, sense cap eh, luxe, allò de dir fins que no es va fer la inversió tot això em recorda, jo pel que he llegit no sé, potser el Rafael que és el més gran pot comparar, o... però els ateneus, com s'entenien abans que la gent anava ja a prendre a fer excursions, com ara l'altre Rafael ens explicava, passar el dia a compartir, a fer barri eh... Funciona així? Seria com una mena d'ateneu dels antics? Sí, sí, sí, precisament fa uns quants anys eh, un professor de la Universitat de, de Barcelona, de Pedagogia, Fernando López, juntament amb altres eh, persones, van fer un estudi i posaven com la, eh, el preàmbul de les xarxes els ataneus populars, Clar, és que era una som... cosa semblant. Entre el que ens explicava el Rafael de fer excursions... De... Mm, sí, sí i la xarxa d'intercanvi no sé, a mi em sembla, em sembla fascinant, eh? us agraeixo molt que, que hagueu vingut, I, i això no és un encomiat, eh? és un comiat. però ara ampliant una mica amb el tema d'abans el Rafael, jo he dit m'ho reservo pel final però jo no sé si ara abans m'has dit, vigila el que dius a veure, jo cluc amb Luis i veus que el que estic dient, fem una pausa però abans deies Eh, mil quilòmetres s'empienn sempre com el primer pas. Això és una frase lapidària. No? jo per qui no ho sàpiga jo sóc veï de roquetes, bueno, a Verddum, però, però moltes vegades et de pujar fins al Toni Guida, on està la parada de metro de roquetes per, per poder-me desplaçar. Quina és la sorpresa ja sé per un pas? Que... Quina la és frase la del dia Quina és la sorpresa que moltes vegades, <ríe> abans d'arribar al metro en una cantonada, hi ha un paper que, que és la frase del dia. Qui ocupa uh, n'ocupa d'això? Jo me n'ocupo, sí, perquè m'ha agradat sempre això, vull dir... Des de quan ho fas, Rafael? Uh, aquí que la frase del dia, 5 o sis anys, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ho dius com si no fos res, però sí. cada dia una frase... Sí, ah, tinc, tinc un quadern amb unes 4.000 frases, uh -huh. la gent com sap que m'agraden em porten frases o o em regalen llibres que de frases, o el trec de l'internet, o Clar. de mi. No? I després que vaig quan... Una de les coses que no, no hem parlat aquí, que més esteses en la qüestió de les xarxes, i per on comencen les xarxes, és per intercanvi d'objectes. Això està molt estesa a Barcelona, molt. Eh? Uh -huh. Hi ha molts barris que ja ho tenen, això. I jo hi vaig normalment, aquests els més grans sobretot, el de la Xaíngara de Gràcia, el de Sant Antoni, el de Poble Sec, etc, vaig i poso una taula de pensaments. Pensaments profuns i pensaments semi-estúpids. Eh? Sí. I la gent se'n primer els semi-estúpids, eh? però, eh, però va bé, vull dir que, eh, profuns, jo que sé, eh, era tan pobre que solo tenia dinero. Una frase... ...de la filla d'Onassis... ...que tenia molts quartos... ...però no tenia més que quartos... ...ni amistat, ni felicitat, ni res... ...ni no? res que s'assembli... Eh, ...só més sagrada les manos que ajuden... ...que els labios que rezan... ...un altre pensament... ...i així, quantitat... ...i després els semiestúpids que per on tira més la gent... ...jo que sé, per exemple... Eh, ...te depilaste tanto que crí que desaparecías... ...o... Quan la mierda tenga valor, los pobres nacerán sin culo, o sea, no tan estúpida. Això no és es tan estúpida, això te n'anava Alta que tampoc és es tan estúpida i és es el que més agafen, si la gente follara más, joderia menos. Aquesta és bona. Aquesta també l'agafen la molts. I a vegades alguns súper estúpids, com el de si como pollo, cago mierda. Si comiera mierda, cagaria pollo. Aquest és el semi el súper estúpid. ¿no? Escolteu, a uh porteu molts anys, amb el tema de la crisi que, que hi ha ara, heu notat que la gent s'apunta més que potser d'altres sí, temps? Sí, sí, sí. La crisi s'apunta a això nostre i és el que ha fet créixer molt els, els, els intercanvis, o sigui, intercanvis d'objectes, uh -huh. que hi ha molts barris ja, eh? I ja dic, alguns barris per aquí comencen, per després fer intercanvis de, de coneixements. Sí, sí, la necessitat obliga. No? Ja. Llavors, intercanviar, tinc una cosa que ja no uso, i però que està en bon estat i vull canviar-la, veure si em donen una altra cosa, sobretot en roba, es fa molt, molt, molt. A veure, fent memòria, eh, la gent que vulgui contactar amb vosaltres, per exemple, per internet, com, com ho pot fer? Eh, vaig obrir una pàgina uh -huh. un blog que sí. es diu Xarxa Intercanvi de Nou Barris blogspot sí. després tenim lo del Facebook i també a veure, també el Youtube que també posa l'adreça posa l'adreça, posa el correu electrònic posa el telèfon que és el mòbil que el té el Rafa uh -huh. llavors, a veure, tota la informació està a l'abast de tothom i si no, sempre poden trucar al centre civil... Del Toni Guida, Del Toni Guida. que també ho posem al butlletí Molt bé. que fem, també està posat al Toni Guida. butlletí? Sí. De la xarxa d'intercanvi? Sí. El butlletí de, de, que estan tots els intercanvis. Ah, d'acord, que és el que jo parlava abans, que sí, sí, tinc sí. penjat a casa. Sí. D'acord. I ahí està tota la, la informació. I, uh, heu portat fulls per deixar aquí a la ràdio? he portat un. A veure... Sí... Sí. De casualitat. Vols doncs, després? Sí, sí, perquè el penjarem aquí. Ah, perfecte. Aquí el penjarem. I, i això, per una banda, la forma de contactar, i l'altra és a, a banda de les sopes del món que, que hi participeu, aquí el 27 de març. Dit, el 27 de març. que, que més actes? Fem memorial On un, us podem trobar el segon diumenge de cada mes a la marquesina de, de la Via Júlia? I fem també més? una... Ah jornada de salut integral com que hi ha molts grups dedicats a la salut de la persona sí. tant mental com física fem una jornada un cop a l'any cap al novembre eh, que durant tot el dia hi ha tallers, intercanvis eh, bueno, tallers matí i tarda uns 10 o 12 des de pilates a, a tarot a biodansa. tachí, tachí, biodança a quantitat de tallers d'aquesta fira. Després, les festes de final de curs, també. Una molt curiosa és una que hem fet, precisament, aprofitant aquesta gent que es treballa més profundament, que és fer un, una desfilada de misses i místers, ah però per enriuset, d'això, vull dir, enriuset d'un mateix, que això és molt saludable, no? Un que surt de, de Miss eh, Miss Culo Grande eh, que una noia tenia molta por de sortir però ho va, ho va fer. Eh, Miss Arrugas eh, Mr. Cojo jo surto de Miss Prostatico Mister Prostatico Colesterolico Diabético Hipertenso perquè ho tinc tot eh, ah, sí? Sí. Sí. I, i, i cadascú com per enriure's d'ell mateix que és el més saludable que hi ha Per anar acabant Uh, per anar acabant, com, com veieu la xarxa d'aquí 20 anys? No. Sí. Jo no us... la veureia. Ja. Oi, jo dia com dia com també. O com us la imagineu? Ja sé que veure-la no la podeu veure, però com us la imagineu d'aquí 20, 20 anys? Home, no ho sí, sé. Molt no canviada, la... suposo. Mira, per dir-te que en, en aquest any eh, de lo que portem des de setembre, que, que, que es va començar el curs fins a a novembre, en dos mesos, 200 persones noves van entrar. O si sigui, o sigui, fem en aquesta proporció, jo, ho, en tot cas, ho veig somiant una mica, que ja no cabem al Toni Guida, uh -huh. eh, haurem de buscar altres espais, com fa Castelldefels, que ho fa això molt bé, no? Perquè tampoc no tenen massa espai, però busquen que si un col·legi per la tarda, que si es un, es un, es un, es un precís, poliesportiu, no, que tal... No, és es que no hi ha espai... Ja no n'hi ha espanyes. Ja no, no hi cabem. Ja. El Toni Guida. El Toni Guida. Clar, perquè el Toni Guida té horaris de tarda. No, bueno, pel matí també... Pel matí també hi ha... Però el que passa és que pel matí quasi gairebé sempre és per qüestions de Barcelona Activa uh -huh. o coses extres que no té res que veure amb xarxa. Amb la xarxa. Però xarxa sí, té un, dos o tres tallers pels matins, que és el que estem proposant per la gent que agafi pels matins, perquè per la tarda és impossible ja. Clar, teniu a tapar-hi, al màxim. A tope. I estem buscant, el que diu el Rafa, alternatives. Clar, buscar al... altres espais. Al per de, exemple, hi ha gent també que, que ve de Prosperitat, o ve de eh, Rio de Janeiro, sí. no uh -huh. el de, de, de, de Brasil, sin sí, el carrer. Sí. <laughs> I... Ja els hi costa cada vegada més sí, pujar. Clar. Llavors, eh, alguna de l'equip d'animació, que som 8 o 10 de l'equip d'animació, eh, eh, està intentant veure com muntar una xarxa allà baix. Sí. La prosperitat. Molt bé. I jo jo sembla que estigui aquí fent publicitat del camp Bastet, però el centre cívic aquest seria força interessant també per cobrir la zona d'aquí a baix. Sí, teniu molta per... activitat aquí al Can Bastet? déu nhi no? sí, sí. No, no, ens, no, podem, no ens podem pas escaixar. Però, però jo crec és que a mi m'entusiasma l'exemple de la xarxa d'intercanvi que, que està funcionant ara. Em sembla un potencial impressionant, impressionant. Sí. i que si el potencial ha arribat a tal punt que el lloc on esteu se us queda petit, doncs a Nou Barris per, per centres cívics no, no, no hi és, o sigui, hi ha força centres cívics de moment hi ha un intercanvi que és del Paco, el de guitarra que està sí, en el casal nou de, el casal de Verdun, el nou de Verdun. i a vegades són fet intercanvis a cases particulars també, també. Vem però... tenir una època que, que quan vam sortir del Toni Guida perquè tenien Fer obres, havien de fer obres eh, no teníem espai fix xarxa eh, ambulante, aventura apassionante Déu-n'hi-do Déu qui fa les rimes també tu l'alma mate escoltem és incombustible escoltem, passen 40 minuts de les 12 mm. anem enllestint m'agradaria que aprofiteixo per dir eh, el que sigui ja heu vist com us he anat traient la informació, si voleu afegir el que sigui, recordar o, o dir el que vulgueu teniu els micros, els micros oberts Què podem dir? que podem dir? En, en activitats? No sé si no, us deixat alguna El de les festes que venen ara perquè la gent ho tingui present molt bé. A, A mi em sembla molt oportú A veure... El 23 d'abril col·laborem, clar, amb unes 60 persones en el Comitè de Solidaritat que monta quatre taules a la Via Júlia. A la Via Júlia, El 23 d'abril. Que per cert, si la, tan bo com el del setembre, el setembre que va ser al Mercat Solidari? al setembre... El octubre? novembre vam fer-ho de fira de, del llibre segona mà. Sí. Impressionant. Vull dir, vull dir, qualsevol pensaria que... Bueno, 24 taules, sí, sí. Impressionant. Vull dir, a més, llibres... Eh, jo aquell dia em vaig comprar 11 llibres. Ahà, uh -huh. gràcies, i, gràcies. Sí, va ser quan, quan et vaig conèixer en persona, Rafael. I el cas és que, eh, veritablement, paga molt la pena. Vull dir, si se sabés, vindria molta més gent. Perquè, perquè els llibres eren bons, els preus eren... Déu-n'hi-do, sí. perquè hi ja ha 11 llibres... Eh, la meva companya es feia creus, però què t'has gastat? Res, res. Eh, molt, molt barat. No, I això sí. és al novembre. I a l'abril feu una cosa semblant. A l'abril, sí. Dintre de la jo, eh, de jornada Sant de Sant, de Sant, Sant Jordi. Sant Jordi. Després la cultura va de festa, participem molt, la xarxa. Sí. El 8 de maig, si no m'equivoco. 8 i 9 de març, 8 i 9 de març. Sí, sí tinc 8. No, aquest any, aquest any és... Han canviat? Dissabte i diumenge. No, sempre és dissabte i diumenge i és... 7 i, 8, 7, i 8, 7, correcte, i 7 i 8 correcte, el 8 és diumenge nosaltres participem dintre del sí, pla comunitari de Roquetes uh -huh. eh, fent el ron cremat també, ronc cremat hi haurà? sí, sí per rons. la tarda ah, doncs jo les vegades que he anat amb la ràdio no he vist com, és per la tarda, sí, sí, sí. sí. i després fem, fem el rincón paradisíaco com que tenim tanta gent que el fa reiki, marxes. que fa massatges que tal, sí que vist, tot el sant sí dia que es fa una cua, es demanen tantes sí. de... Que ara jo. Sí, sí, sí, i sí, el, el sí. mercado loco, el mercado loco. Bé, sí. nosaltres mercat d'intercanvi no fem perquè la gent es confon entre el mercat solidari de Nicaragua el mercado loco el mercat boig és eh, no intercanvi d'objectes sinó comunicació tu vols aquest objecte? fas una prova per exemple, fes del 0 al 9 amb el cul. Si ho fas bé, apa, et portes l'objecte aquest. O busca un nen de 4 anys que canti una cançó. Eh? O busca una persona que, que calci un, un 45. O sigui, sea, tot comunicació amb la gent. Déu-n'hi-do. I um, res més, Núria, que, que ens puguis així... No, lo de les festivitats... No, només hoy termina el de la Setmana de la Dona Treballadora. Uh -huh. Fem un sopar a l'Associació de Veïns de Roquetes. I lo més proper és el de les festes de la primavera que esperen en abril. I després ja, vaja, més o menys ja s'ha comentat tot. El de la cultura va la festa, l'intercanvi de coneixement de xarxes de Catalunya... Ai, Quai, quan es celebra l'intercanvi a nivell de Catalunya? Uh, de les salses de Catalunya és el 21 i el 22 de maig. 21 22 que són, són salses de, de Catalunya. Ah, estem programant una molt interessant, que seria una convivència, sí. una jornada de convivència, com que tenim més de 100 immigrants nou vinguts d'ara, nou nouvinguts, sí. nouvinguts de, dels anys 50 i 60, la majoria. No? Eh? Però dels d'ara, més de 100 llavors fer una gran jornada de convivència amb plats típics, amb, amb postals de cada, de cada un dels seus països, amb cants en fi, tot una jornada de convivència però, però a veure ja, ja, no, ja ho tanquem la paradeta perquè aquí us aniria traient informació i, i perquè no m'entra al cap o sigui qualsevol que us escolti amb totes les coses que feu però que joves sou, no? joves, o sigui... Eh... Sí, jo, jo vull morir... Vull morir dir... uh, no, no, no, jove vull dir broma, amb els eh? més no, no, no, anys possibles. Digues. Vull morir jove amb, el, amb els més anys possibles. Doncs vas pel camí, eh? Vull dir... Sí. Tota la gent que esteu ficada, o sigui, quina joventut, quina empenta, quines ganes de fer coses, o sigui... Eh... Ara la Núria anava dient, no, bueno, i només això, i ara això. En fi, vull dir... Oui. Tenim la, el calendari fins al... Quin és el secret? Us ho dic... A saldassem, per... la tenim ocupat. Jo, jo estic en un col·lectiu assembleari, eh, la majoria som joves, en fi, eh, que és la ràdio, Ràdio RCK. Com ens ho podem fer per aglutinar aquestes ganes i aquesta voluntat de, de, de fer coses? No m'ho direu, no?, el secret. Jo, personalment, eh, l'hora de, de relaxació que faig cada matí cada matí faig una hora de recessió i, quan puc, per la tarda també una altra estona. I després, com deia Esquiver el Premi Nobel de la Pau, a mi m'omple d'energia el somriure dels nens. Quan venen nens o, o en el mercat de solidaritat, li faig de gallina o qualsevol cosa, els veig somriure i això ja m'omple d'energia. Molt bé, doncs quedeu emplaçats a la Cultura de Festa, que, que ens hi veurem. A veure si us puc fer alguna petita entrevisteta, perquè m'aneu explicant com avança la cosa. Molt bé. Eh, us dono les gràcies perquè no ha parat de, no, no ha parat de ploure, en, en, en, i més que caurà, i més que de caure. I, I per tant, us agraeixo que hagueu sortit avui amb el Paraigües, que us hagueu apropat a, aquí al Turó de la Peira, a Ràdio RCK. Us dono feina. les gràcies, la l'enhorabona per la feina que feu que esteu fent xarxa, esteu fent barri Esteu fent barri, dit es, Esteu fent barri, és una tasca important i bé Ràdio Resaca parlo en nom del col·lectiu, en tot el que puguem fer de difusió de fer cunyes, denunciar actes eh, doncs ja sabeu on estem i, i si no ja teniu el meu telèfon mm -hmm. que, que és així de fàcil també Gràcies a tu, Jordi. A veure, a... A Agraït, Rassaca. Ràdio Rassaca, sí. Ràdio Rassaca. Doncs res, els convidats cap i cua. Gràcies, Rafael, gràcies, Núria i gràcies, Rafael, un altra cop. Allà. Moltes gràcies per venir. Doncs això ha estat tot a la fleca. Passen 49 minuts de, de, de les 12 del migdia. Ja, més aviat són la una, falten 11 minuts per la una. I, i Re la setmana vinent tornim a obrir el ford de la fleca tindrem pa del dia, tindrem brioixos i magdalenes i ens vindrà a comentar la tasca que fan des de, la trobada, de la, la trobada alternativa de Nou Barris el senyor Salvador Torres. Això és tot, moltes gràcies i recordeu que podeu sentir el programa a lafleca.wordpress.com Que vagi molt bé aquesta setmana. Fins la propera.